Fredasfralan med Jan Holmbom. God morgon! Önskar HITS FM! <skratt> Hits FM. Mm, god morgon och välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radio 2 här på HITS FM 97,8 som en bygg med mig, Jan Holmbom. Honey, hon är bra. Mitt i november, och idag var det faktiskt första gången som jag riktigt klev ut i en totalt svart säck. Och har kört hela vägen ner till Tranos via instrumentkörning och svänger in på Storgatan och nu är träden tända. Nu kan vi börja på väg mot söder. Så sin motor såg Han är på väg till jobbet En ärlig grabb Som bor hos far och mor Du ska veta att han längtar När han sätter sig i sjön Fredagskrallan. Ja, <skratt> ah, där fick ni er dos utav, veckans dos av docenterna, eller docentdöd. är och, och dessutom dessutom så var den faktiskt önskad. Så att den här gästen gillar jag extra, extra mycket. Den var önskad av dagens gäst. Hej Sanna. Välkommen Sanna soleskog. Ja. Sa, vilket vackert efternamn. Har du hittat på själv? Jag alltså, man... alltså, ha, mm. okay. Ja, okej. Ja. Det förstod jag nästan att ja. det Ja. Vad står S för? Svensson? Ja, just det. Precis. <laughs> <laughs> nej, nej jag, jag är solen och han är skogen. Aha, okay. Ja, visst. Ja. Ja. Mm, och så gäller det var unik i dagens läge. Man nej. kan inte heta Johansson eller Det funkar liksom. Nej, hur skulle det kunna nej. se ut? Men, men vi ska börja så här. Och, och ska, idag ska vi prata Vi ska om kreatur idag, bland mm. annat tror jag. Mm. Jag vet inte. Men, men, men har man en koexpert på besök så måste man liksom hantera det. Men, men vi ska inte gå händerna såna här förväg. Utan jag börjar med att säga så här. Vem är Linnea? Sanna Ingeborg Soläskog. Hur börjar det så? Ja, 37 år, inflyttad till Tranås, mjölkbonde med robotmjölkning. Och sen ägnar jag mig som en liten nischproduktion åt att åka runt och hjälpa andra lantbrukare och lära dem hur kor fungerar och djurens beteende och sådana saker. Ja, ja. Fräckt. För när du åker runt, kör du själv eller har du co-driver? Mm. Jag har co-driver. <laughs> of course. Of course. <laughs> men du är inflyttad från då. ja. ja. Men, men det låter lite småländskt då. Mm. Ja, det är ju fel att sitta här och säga det riktiga Småland. Men alltså, jag kommer från Jungby. Eh. Ja, och så via Stockholm och Uppsala så hamnade jag i Trondås. Mm. Ja, Ljungby. Ljungby. som drabbades jättehårt under Gudrun. Mm. Eh, ja, eh, precis. En skog som har bl liksom blivit mer slätt kan man säga. Ja. Ja, äh, så. Mm. Hur ser det ut idag? Jag har inte tänkt. Jag har inte ja, ha. Mycket planteringar förstås och är, faktiskt ja. ganska intressant för att eh, jag gick ju vilse i mina gamla spår så att säga när jag var hälsade på mamma och pappa som borde kvar ja, där för då. Att inte... För att jag känner det igen mig. Så det är en helt ny ja, en, en, en ny omgivning i mm. Men du är utbildad agronom va? Ja just det Berätta vad är det, vad är det, för ja, det Man är biolog alltså, okay. Jag har utbildat mig på Lantbruksuniversitetet Till biolog och med eh, Fokus på husdjur eh, Både tama och om man Lantbrukets djur eh, Men friska djur då alltså, Veterinärerna jobbar lite mer med de sjuka Ja, okay. och, ja, så det har jag utbildat mig till. De okay. gjort ett särskilt fokus då på koå. Ja. Ja. Mm. Men, men uh, trranos då varför? Det finns ju så många andra ställen. Att landa som man på. skulle kunna bo på. Ja, det var inte så att jag satt som barn och tänkte att Tranos, det verkar vara ett ställe dit jag skulle Annars vilja flytta. Det, det är många som gör som det, gör det jag har jag hört att det är många som gör. Nej, nej, det var väl det var kärleken som tog mig hit. Ja, jag var okay. inte riktigt säker på vart Tranos låg när jag skulle åka hit och hälsa på första gången. Aha. Men det lärde jag mig ganska snabbt. Ja, också, faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Ja. ja, det ligger ju där Småland börjar. Ja, just det. verkligen Det är ju antrian mm. eller exit, beroende på hur man se det. Ja. Alltså, ja. Ja, nej, men så nu har jag varit, varit här i 12 år, elv år. Men det är inte många generationer. Mina barn är i på men jag Aha. kommer för evigt vara en inflyttad. Ja, men jag är ja. nöjd med det. Ja, mm. du, ja, men man, får, man får leva efter den lott man får. Så att Aha, säga. får man eller hur? <laughs> <Ja>. <laughs> Och oh, ni driver lantbruk utanför ja, Tranås stad? det gör vi. vi har, det var en väldigt bra och intelligent fråga. Du skulle ha svarat nej i Östern gör inte. Ja. ja, just det. Ja, det skulle jag kunna ha svarat. Men det hade blivit så krångligt. Ja. Nej, men vi har mjölkkor. Ekologisk mjölkproduktion med okay. 65-70 kor. Mm. Okej, okay. är, det, är det en normal besättning eller, mm. i Sverige? Eller? Det ligger på snittet, ja det. Okay. Men sen är det så att vi har en mjölkningsrobot och det är ganska lite. Det är ju verkligen ett familjejordbruk. Okay. Det är nästan ingen som bygger så litet idag. Kan man räkna hem en sån då? Uh, no. du, just nu så känns det väl inte riktigt så Nu kan ju ingen lantbruksgren i Sverige räkna hem Nej, uh, alltså, Någonting visst, egentligen visst Vi har konstigt? byggt om en laggård istället Så vi har satsat mindre än vad man Normalt sett gör ah, okay. uh, Men uh, det är rätt så tufft faktiskt Det är det uh, Men roboten ska ersätta ju en del arbete för Förvisso, ah, men just ah. nu är det tufft ekonomiskt Men du en fråga då om, om roboten mm. Alltså Är det inte ganska fantastiskt Jo. För, för, ja, med, om jag vore cool, ko så då vet det fåglarna om jag skulle acceptera att någon liksom maskin liksom sätter apparater ja. på mina tuttar. Nej. Nej, ser man det så så kan det ju verka nästan stötande. Ja. Alltså, så kan det vara att korna tycker nästan mer om roboten just när det gäller att bli mjölkade än om vanligt folk, särskilt de som är lite unga krigarna och sådär. Alltså roboten de får stå och käka godis under tiden. Ja, ja och det är de vana vid då där. Och roboten gör ju likadant hela tiden. Den blir aldrig arg. Nej. Den försöker enträget lugnt och stillsamt på Även samma fast sätt. Och... Fast när de kickar, det är en Den blir aldrig Nej. arg. Och de, de tar det faktiskt med väldigt roligt. Liksom. Sen tar vi mycket hand om att eh, se till korna annars. Men just mjölkningen den sköts minst lika bra av en robot. Blir ja, okay. de borstade så på ryggen också? Ja, de har en borste i sin laggård. Mm, ja. Den ser ut som en sån här biltvätt och den ja. är det alltid kö på. Ja, det kan jag ja, tänka ja. Så man kan faktiskt se det här med beteende. Om det är kor som är dammiga uppe på ryggen, alltså inte har fått gå till borsten ja. då är det oftast att de inte mår riktigt bra. Ja, okay, okay. För så då är... släpper de den personliga hygienen. Det är liksom Då bryr man sig inte om riktigt hur man ser ut och så orkar man inte stå i kö. För den där är populär borsten. Mm. Ja, men du är utfordringen också då datoriserad. Ja, ganska. Det blandas... har de har Ja, de en liten blådosa som det är ja. en dator på då kan ja, man säga. Mm, och den, styr, den styr hur mycket foder de får i robotten. Vi styr inte ja. hur mycket de ja, okay, mat okay. de får på foderbordet men det är lite som säp på så. Vi kan följa precis vad de har gjort ja. och vad de har varit och, och så. Så det är till stor hjälp för oss. Men, men maten det blandas annan timme till idag i en liten eh, mixevagn. Okay. Så får de och så häller det ut dem. Men det får de gå och äta när de vill. Aha, och hur okay, mycket de vill. Ja. Går de inne hela tiden? Eller? Nej, det gör de ju inte. Alla kor i Sverige går ute på sommaren och våra går ute väldigt länge. Ekologiska okay, kor aha. gör ju det. Ja. Uh, så de går ut och då går de in i laggården när de vill. Men de sover ut och sådär. Men vad jag förstår då, så måste du ha ganska stora beten då. Och, och ja. framförallt så måste du ha, där, där du kan ta in foder och sådana saker. Ja. Det är ganska stora ytor som krävs för det. Ja, det, det är så. Det går upp mycket ytor, för vi odlar i princip allt foder själv. Ah, okay, uh, ja. Och betena då är också, det är ganska mycket stora områden. Sen är det ju Småland, vi har rätt mycket stenmurar som tar upp plats på de där betena. Ja, ja. Visst, och det, det äter inte kor? Nej, de gör ju inte det. Hade de gjort det så hade väl Småland sett helt annorlunda ut. Eller hur? Ja, jag tror det. Men för ja. det är ju så där när det är kravodlat mm. så, så ni får inte spruta och på betorna och parasiter. Och du måste ligga träd trä där emellanåt. Nej, tvärtom jag? egentligen. Parasiterna måste vi då växelbeta. Alltså, ah, okay. Innesparasiterna kan man ta hand om på annat vis. Bland annat genom att ha andra djurslag där. För Okej, de aha. har inte varandras parasit aha, okay. Det är därför som jag måste ha 10 hästar Förstår du? Ja, för att växelbeta. Åh, hej det sa Ja, jag förstår. Absolut. Ja, det är på därför. Ja, för för det, är egentligen, det är dina rötter. Det var så du började en gång i tiden, ja, som det. hästtjej, eller? Ja, det gjorde jag. Jag lider ju från början av animalmagnetism. Mina föräldrar har inte riktigt... Vad sa du? Animalmagnetism. Men det är inte vad djursamlare vill jag gärna säga. Nej, det är okej, på en normal nivå. Ja, ja. Nej, men, och, och hästar är ju de djur man liksom kommer åt. Det ja. finns inte mycket sådär koskolor dit man kan gå ja. och umgås med kor. Nej. Vi borde ju liksom i stan då. Va? Så att, men hästarna de, de kommer man ju åt. Så att, ja. det var hästar och det är fortfarande en stor passion då. Vad heter eh. första hästen sådär, som du hade? Ja. Så, som, som... Han hette Sirrus. Och när man gick in till honom, en liten gul ponny, när man gick in till honom så bet han den i magen. Yes. Eh, men jag försökte, <laughs> försökte att komma överens med honom i många år mm. innan jag gav upp. Jaha, alltså han ähm, ja. Alltså. ja, han var sitt så och Ja, han sitt och så betar han mig i magen och skiker ut. Alltså, det är liksom ja. hästintresset har varit starkt hos mig <laughs> ja, alla det, tider. Ja, det, det du. Ja. Mm. Ja, vi, hade ju, vi hade en vi den här som heter Sebastian. Och han var så här, han var hur rar som helst förutom när han skulle utfodras, då blev mm. han liksom ett vilddjur. Mm. Han var fruktansvärd. Du, uh, Chuck Berry har du önskat Ja, det är ju till min pappa va, Som har flyttat till Tranås Ja, oh, han har flyttat också Han ja. Är Ljungby, alltså. ja, de har faktiskt det Jag har Aha, liksom okay. importerat dem Jag antar ja. att man får någon sån här provision För hur många man tar absolut, hit Absolut, absolut. hör ja. av dig till, uh, ja. Statshuset, ja, det till stadshuset Ja, ska Nej, och han spelar den när han bakar bröd Eller bakar bröd Och om han skulle ta upp den sysslan igen Så är det bra om hans grannar känner till Att det är han som spelar den här Aha, När okay. han står i köket va Vill På hög volym Fredagsfrällan med Jan Holmbom. God morgon! Önskar HITS FM! <coughs> HITS FM! Ja, <rör> ah, härligt. Ah. Nu har vi bakat lite bröd här i, i Fredagsfrällan, eller, eller hur, Sanna? Ja, det har vi. Eh, ni lyssnar på Fredagsfrällan, morgontid i radio. Talkshow här på HITS FM 97.8, som en byggd med mig, Jan Holmbom. Och jag idag är koexperten, eh, Sanna Soluskov, eh, lantbrukare och agronom. Uh. Och inflytta till Tranås dessutom Stackars människa uh, Nej det är inte ett om dig e Egentligen ska vi prata kor Men så, så tittar jag lite på Ja vi kanske. Ska, ja, vi börjar prata lite kor uh, Nu måste vi bena ut det här Var kommer nu alltså, ko, Jag har ju nästan lite koskräck Var kommer ditt kointresse ifrån? Alltså, vi hade vänner som hade mjölkkor, de hade tio mjölkkor liksom. Och, och djur har alltid intresserat mig väldigt mycket, sen är det väl så att som yrke så är det en bra möjlighet att jobba med kor. Uh, och när jag sen började jobba med kor mer praktiskt jag, jag träffade ju en trevlig man som dessutom hade kor va? Ja. Då fick jag ju liksom chans att se hur det var att jobba med kor. Så man blir, ja, det, men det var om du föll för inte kor? Uh, det är väl bäst man säger. Ja, ja, ja. Absolut. Men han hade en väldigt gullig, särskilt en liten gullig gul kor. Det kan okay. hjälpa till. Ja, det kan ja, hjälpa ja, till. Ja. Mm. Uh, kor är otroligt fascinerande att jobba med just för att de är så uh, Ja, har spännande beteende och det är alltid den mänskliga omsorgen som liksom gör det där extra. Aha, okay. Man kan ju tro att det är roboten det är tekniska lösningar, men det är människans omsorg och att man ser hur kon mår och hur den vill ha det anpassa sig till hur hon vill ha det. Det betalar sig alltid i hur de mår. Mm. Men du, för jag kollade på med, med mjölkkor, på 1500-talet mm. <laughs> Jag snackade lite med några kompisar. Mm. På 1500-talet de mjölkade en ko... Får jag mig jag upp det någonstans. Så att man, man pratar om hur mycket man mjölkade i kilo. Dessutom, ja, va? Kilo per år. Det har ju liksom varit en så här enorm utveckling. Nu har jag inte de siffrorna här. Ja, en men, ja, men det, det har det verkligen varit. kanske var no, knappt några tusen på sin höjd. Och nu är det ja. tio tusen. Är det liksom? Är det en då? som? Ja, en har ju varit väldigt väldigt framgångsrik. Hon ser ju annorlunda ut idag. Eh, det ja det gör de Men sen är det också att man har mycket mycket bättre möjlighet Att ta in foder Alltså det här vi torkar inte hö och, ja, eh, Beroende så. av eh, mycket Utan vi kör en silage Och vi får ett bra foder den vägen och, Alltså möjligheterna den vägen är mycket mycket större Men ja. aveln har varit väldigt ja. framgångsrik Mm det finns, är, är det, i, uh, det finns typ två olika mjölkosraser i, i Sverige. Eller? Ja, som är dominera. De ja. svarta och de bruna. Ja, och det mm. heter SBB. Precis. Ja, ja, ja för checkarförkortningar. Ja, mm. eller, de så, de, de gäller ju inte längre, vet du, Anna. Det är aha, det som är lite jobbigt. SLB okay. säger man inte längre. Alltså ah, säger man Holstein istället? Ja. Så man Holstein, det tror jag var en häst. Ja, äh, också. Aha, Så det bara, gäller nu. att veta vad man pratar <laughs> om. <laughs> man <måste laughs> sätter <laughs> roboten <någonstans>. sånt. <laughs> ja, okay. det kan vara viktigt. Mm, absolut. Okej. Okay. Och, men, och, men, och de är inte nötdjur. Jo, alltså, jo. Alltså, men alltså, de är inte köttdjur. Nej, just alltså. det. Nej, vi har mjölkkor och de får en kalv och sen mjölkar vi dem. Och sen har okay. vi, kan man ha köttdjur och de får en kalv och de föder bara upp sin kalv. Det är deras jobb. Och okay. mm. när man ser vita kor, då är det köttkor? Ja, de här vitgråar. Mm, det är, det, är det, det absolut. Är mjölkkor är fläckiga. De är, de, är, de är oftast fläckiga. Ja, eller, ja. Varför är de så väldigt intresserade av hundar? Ja, fast det är rätt intressant. Och det är, det är nog faktiskt en sån här korbeteende som folk kanske ska veta. Och särskilt ja. folk med korsskräck. Alltså, ja. Ja, jag, jag, jag springer ju med min hund ute i, på ja. bustan då. Ja, och det, är man i korhagen så är det, det, det är ju lite grann som Hopp på där faktiskt, Janne. Det är lite riskfyllt. Ja, det blir inte vallträning där oftast. Ja, precis. Alltså kor, kor har inte fattat vad vi har gjort med hundavän. Kor tror att vi är fantomen allihopa och går med en varg på stan. Ja, okay. För kor så är alla hundar vargar. Även pudlar. Liksom. Ja, ja. Och det där blir ju rätt så farligt om man är och går i en korhage. Ja. Och framförallt om man eh, går i en korhage med dikor, De här som har sina kalvar. Ja, ja, ja, ja, då ska man, det ska man helst undvika. Och ja. skulle det inträffa något så då hunden klarar sig. Då får man ta till långa benet för före ja, själv. det har hänt några ja. gånger. Mm. mm. Alltså det är ju inte för att Korea är egentligen farliga De är väldigt stillsamma och trevliga ja, okay. varelser så. så de ser min söta lilla Spanjorska som en varg? Alltså. Det är en varg Och ja, vad gör okay. man med vargar om man har små barn i närheten ja, Tycker de ja. ja. Och så tar de tillfället liksom. För det är mm. även så liksom när man springer Längs med beta Aha. Så följer de verkligen med alltså. ja. Jo men där kommer du med din äckliga varg ja. Ja. Ja, Okej okay. ja, Jag tänkt jag tänkt att, att de kanske inte ser dem agiligt Ja eller vill se hur det ser ut Ja nej de alltså. inte Riktigt det Så det är en sån här säkerhetsgrej faktiskt just ja. det här med hundar. För det inträffar något så är det, så är det rätt så ofta just hundar, och sen dikor med kalvar. Då. Mm. Ja, okej. Ja, då ska vi försöka undvika det. Ja, eller så. hålla igång i tempot kanske. Ja, fast de är mm. rätt snabba när de kommer. <laughs> ja, det, att det, liksom, det vill till att man ser änden på betet. Ja, det är det ja, liksom. Ja. Mm. Men du, jag fått, jag, jag, jag, inför det här programmet så sa nu ska jag ha en co här och så, och, så, och så bad jag mina kompisar komma med frågor. Och, och mm. så fick jag en fråga direkt ifrån Olle Strömberg. Hej Olle, hoppas du inte halkar omkring på något plåttak idag. Eh, han frågade så här, varför säger man dum som en ko och då tänkte jag så säger man det och så googlade jag och så fick jag direkt 38 000 träffar mm. på uttrycket dum som en ko. Är de dumma eller? Nej, det är ju liksom tvärtom kor är ju verkligen inte dumma eh, det, det de är däremot är att de är ju neofoba om man, är och om man är neofob, om man är det kan människor också vara. Men det är ganska sällsynt. Då vill man ha allting likadant alltid. Ja, ja, ja, ja. Alltså, alla ja, rutiner är jag, ska ligga. Är ja, som fastoll och på ja. ja och om man inte om någon har tagit en kaffekopp liksom och det har blivit fel ja. då blir man mycket upprörd. Eller hur? Ja. Ja. Och därför tror jag det kan nog komma därifrån kanske för att när man ber en ko göra något till exempel gå någon liten vända åt fel håll så är det liksom omöjligt. Ja, okay, de kan ja. inte se att det är ju samma väg fast ja, jag går det åt andra ja. hållet. Eh, det skulle kunna vara. Eller så är det bara för att de, när de idisslar då, så ser de kanske inte direkt eh, ah, bräjta ut. Ah, sådär, va? Ja, det lite dega. Fast de, de, de tuggar med stängd mun. Ja, absolut. Så på på det ja ser de ja, mer, ja. mer väl uppfostad än vad jag, är. Ja, jag Men eh, deras neofobarstil det är väl en sån här grej man har glömt bort lite idag som jag försöker ah, få okay. folk att tänka på. Ja, för ja, att eh, man kan inte ändra dem, de är sådana De måste ha allting likadant Annars blir de stressade och de mår dem dåligt Men är, det, är det typiskt för flockdjur? Det är det typiskt för idisslare Aha, okay. För de måste ju hålla på och tugga där va? Man Aha. kan inte hålla på och ha en massa nya rutiner När man ska Aha, ligga och tugga alltså. hela tiden Mm. Käket är en sån stor del av deras tid. Ja, alltså. käket Eller, är den, den, den, absolut dessutom. en jättestor del. Så då måste man ha tid och man måste veta att det funkar. Och så. Så att de är väldigt så där fullstyrade och alla de ska ha sina gamla vanliga kompisar och allt ska vara okay. på samma vis. Mm. Men du sa det var ju en jättebra förklaring. Mm. Va? Ja, man, jag tror man ska tänka lite på det med Neof folk också. Neofoba. Ja, idag på morgonen så här: ja, att, ja. På en arbetsplats finns det oftast neofila och neofoba människor. Ja. Och neofiler de bara vill hela tiden. Ja, det nytt. går bra att ta vilken kaffekopp som helst. Mm. kan rikar något annat än kaffe. Ja, det är liksom. Ja, och det krockar då. Mm. Men det, jag, jag var på Ballenslöv på Ballenslövskörk för många år sedan och så var jag där och så pratade vi och sen gick vdn och jag ut och så skulle vi äta och de de äter ett speciellt hus hela mm. fabriken där. Och så vi var lite vi går lite före så alltså, vi hinner före alla andra. Och, och så var jag så han skickade mig för det. det var så här bricklunch. Jag tog den där och så, så gick jag och satte mig någonstans där. Och, och, och sen kom ju han och så satt han. Så han ställde sig mitt emot mig, och så tvekade ett tag, och så satt han satte Men han sa ingenting. Mm. Liksom, va? Och sen tre månader senare så gick jag genom fabriken och då var det han som hoppade på mig. Mm. Det var du, det var du. Det var du som förstörde den där dagen Då hade det blivit så. Det blivit liksom, förstår du? Jag tog ja. någons plats Och sen var tvungen att ta någon annans plats. Mm. Så, så det, det blev nästan. Då, då, så hela det bolaget för. Ja, nationalprodukten den dagen alltså. <laughs> den ja, nej, så kan man inte göra. Mm. <laughs> Alltså det, är, det är så kul det här med kor Men, men ska vi du, du, hade önskat, du hade önskat Beatles Ja det är liksom bra Gammal fin musik ja. som jag försöker övertala Mina barn att det ska de lyssna på Och, och mm. Beatles de, de, de finns ju inte på Spotify vi Nej Spotify Men ska vi lyssna, du får välja Antingen så lyssnar vi på Paul Simon Eller så lyssnar vi på en sån här Beatles Tolkning Ja det är lätt, det blir Paul Simon Paul Också Simon. en favorit Ja, mm. you can call me ja det blir fint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 If you'd be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty when you call me Man walks down the street, he says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention. And whoa my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. Deep duck back down the alley with some a royal pony little bat-faced girl. All along, long there were incidents and accidents, there were hints and allegations.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 Hallå. Ja, vilken tonning. Hallå, god morgon morsan, är du vaken? Ja, god morgon, jag är vaken sedan länge. Mm. Ja, uh, det var ju nästan lite ladd så där. Jag, jag, jag, ringde, jag ringde till dig och så ringde jag till din mobil som du nu har slarvat bort någonstans. Ja, fast mm. nu har jag hittat den tack vare din, ja. din benägna hjälp. <sklutter> ja, men vilken, vilken tur hörde du. Ja. ja du. Jaha, uh, det, vad händer idag då? Idag åker jag till Nor Norrköping. Till Norrköping? Igår var jag i Linghem för första gången. Jaha, var det fint? I mitt liv. Ja, det var trevligt. Aha, ja, det lät lite tveksam. Jo, då, det... nej men det var ju en liten, ett litet... Ja, du menar, ja, det. jämfört med Bokshorn menar du? Ja, men <laughs> just det. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Du, va, morsan, vad har du för relation till kor? Ja, min morfar var ju stor bonde, höll jag på att säga. Ja, just det, uppe. Och då fick man ju, det var ju fasade där när man åkte dit på sommaren och skulle dricka den där varma mjölken som kom direkt ifrån Kona. Var det så? Och alla kusiner du vet, när vi var där samtidigt. Ja. Oh. <skratt> <skratt> vi fick stå i rad och ingen ville stå först utan det var bråk i kön. <skratt> <skratt> så det är ju ett minne jag har. Ja. Ja. Sen har jag ju det här minnet om att att man fick äta kalvdans. Ja, det är ju jättegott. Och det, ja, och det är ju så jättelänge sedan jag har ätit det, men jag kommer ihåg det som väldigt gott. Men vänta, vi vänta, vi hör med Sanna. Sanna, vad är ett kalvdans? Det är ju ja. inte, det är inte gitterbugg, utan... Nej, det, nej, det är det ju inte. Det, kalvdans är det man gör på råmjölken. Det är första mjölken som kommer får efter hon har kalvat då. Ah, okay. ja. Så blir det liksom som en... Ja. En slät ostkaka eller ja, Ungsparkar. Ja. Ja. Gott är det ju med sylt. Mm. Ja, ja. Det är så väldigt gott. Och det hade man ju då chans att, att äm, få äta precis just när det hade varit en en äh, kalvfödsel och ja, så kalv. Men man har ju ingen närhet till sådana ja. platser numera. Så att det, det är jätte, jag tror inte att jag äter kaldans i vuxen ålder. Nej, jag tror att senast åt jag det någon gång i slutet på mm. mitten på 80-talet. Sen mig så är det där när man skulle... För att vi fick ju gå och hämta mjölk i kanna. Ja. När, min mamma då. Jag fick gå 25 mil liten kosta mjölken. Och sen var det väldigt viktigt att jag inte skulle skaka på Ah, alltså, nej, okay. för att man skulle skumma grädden på först innan man behöver använda mjölken. Ja, ah, ah, det är klart. Ah. Men då, då var inte mjölken pastoriserad va? Nej, den var inte det. Men den var inte homogeniserad nej. heller. Aha, okay. Så det var därför fettet flöt upp. Men nej, den var okay, inte pastoriserad. Fast men, man började det... med det i Sverige ganska tidigt. Men just ah. det här, köpte köp man från en bonde då? Eller köpte man från en jo det, var, jo, det var ju alltid från, från en bonde ah. som man köpte. Och... Eh, vi har ju mått bra det ändå Ja, Det, det, det är inte mm. ha? Ja. Ha? ja, Det beror på att man är som man är ja. Ja, Det kan vara ah, så härligt att jag, jag, jag tänkte på det där Kalvdans, det måste ju vara världens proteinbomb eller? Ja det är det ju verkligen Absolut ja, är det, Absolut ja. är det. Mm. Men visst är det en diskussion nu Jag, jag ska ärligt säga Visst är det en diskussion med ostkakan och pastoriserad... Är ja. det pastoriserad mjölk nu som man ja. Som man att nu är det ut. som ska förbjuda Det är ju nästan ingen som säljer det I alla fall alltså. men, men man ska förbjuda det vill Att ja. förbjuda att sälja opastoriserad sälj mjölk Och det, det känns ju som en storm I ett vattenglas alltså, är, Finns det verkligen inget viktigare Att ägna sig åt ja, Är man måste... nedsatt eller sjuklig Så ska man inte dricka opastoriserad mjölk Och små barn och sådär Men ja. ärligt talat jag tror det finns barn annat. fick ju det förut också. Ja, ja. Ja. Ja. Men jag måste säga god morgon och hej till din gäst. Ja, gör du det? Ja. God morgon och hej. <laughs> ja, hej. Ja. Ja. Men det var ju så här också för att skryta lite grann om, om bönder. Så var det ju så att när man var liten så sa man ju det. Tänk om inte bönderna fanns. Då skulle ju inte vi leva. Då skulle vi inte få någon mat. Och då skulle vi inte få någon mjölk. Och det där var ju ganska vedertaget då i, i min barndom ja. hur viktiga bönderna var och det är de fortfarande idag naturligtvis också. Det är väl det som är skillnaden att idag så, så tycker så är ju inte den allmänna uppfattningen en sån. Och Sverige är ju ganska extremt där att man tycker att bönder mest stör. Ja. Det luktar skit och det är skräpigt ja. och det är eländigt. Långsamt, liksom. kör, Långsamt kör vi på vägarna och stoppar upp trafiken. Och det är ju lite synd för det är ju, trots allt mat det är ju en rätt viktig ja. grej. Fast mjölk, fast mjölk kan man köpa i förpackningar. Det behöver man ja, det är riktigt. Till. Man kan ju gå till affären. Det, är. Ja. det här att du säger att, att, att bönderna luktar illa och så, då kan jag berätta för dig att min mamma hon var lärare och vi gick ju tillsammans till skolan på morgonen och då gick vi alltid förbi en lagård och då så hade jag sagt så här mamma det luktar så gott det är som amerikansk parfym ja. och det var en det ska jag ta med mig det var ett bra det, sätt att se ja, på det mm. jag kan inte har samma inställning idag Nej. Men, men så var den då ja, ja det är härligt du ja. morsan har ni ha en riktigt bra dag. Ja, eh, och tack, kör försiktigt. Och, och, och, och, och, och, och framförallt inne i Norrköping sådär för att, om inte folk har reflexer på sig när det är lite mörkt så här så är det jättesvårt ah. att se dem faktiskt. Ja, ja just det. Oh. Ja. Oh, hörs vi, Har du bra? Ja. Hej då. Ha det bra själv båda två. Mm. Hej, då. hej hej!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 So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself enough Fredagsnallan med Jan Holmborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, du Sanna nu. Jag, jag tonade faktiskt av Ichi där. Jag ber om ursäkt. Men, men, äh... Ja, det är värst för min dotter. Ja, men hon är så... kanske i skolan. Så ja, nu, ja, precis. Så, så, så. Du. Äh... Sanna Solskog, ko Jag har ju fler frågor mm. om, om kor. Eller egentligen, det är rätt mycket frågor om, om mjölk. En kille som heter Johan, han, han frågar så här, om jag som konsument, om jag köper vanlig mjölk, alltså röd mjölk säger vi här. Den kan vara, den har ju en annan färg från olika, men vanlig alltså standardmjölk, Standard mjölk, ja. Standardmjölk, mellanmjölk eller lättmjölk? mjölk. Alltså, Spelar det någon roll vilken mjölk jag köper för miljön, jobben och landsbygden? Alltså, ja, inte om man köper en röd eller mellanmjölk eller lättmjölk. Men det spelar roll vart den kommer ifrån. Och om man tänker så här, man bor i Tranås och tänker att ja, man vill köpa den mjölken som produceras här. Ja. Och som har låg miljöbelastning och som är liksom jord på gräs härifrån. Ja. Då är det, det Alas ekologiska mjölk. Alas mjölk åker ut till Jönköping och vänder bara. Ja, okej. Okay. Eh, eller Linköping ibland. Eh, så det, där är inte valet så svårt faktiskt. Eh, Aha, men sådär, mm. det som, för det finns ju en sån där som heter alltså, Job och mjölk Alltså Det är ju ett lokalt, lokalt mer. Liksom. Ja, det är ett brand. Ja. Mm. Det som man vill ska fundera på är de här IKAS egna mjölk och sådär. Aa. Kör man lite men det är också från Jönköping. Alltså, för oss lantbrukare så drar ju det ner lönsamheten. Med handels egna varor, och ja. framförallt finns det ingen garanti att den är härifrån. Utan ja. det vi i Tornos är vi jättestora på ekologisk mjölkproduktion ja så det, det är en riktigt, ja, ja. Så det är riktigt stor chans, alltså överhängande chans att om man köper ekologisk mjölk med alakorn, den här röda gamla ja. kon ja. så kommer den faktiskt från kor som folk har sett. Den kommer inte från Österrike då? Var det, det visst för kläden? Ja, ja, alltså det finns ju sorgligheter med ala ja. där vi kanske som svenska mjölkbönder tycker att de inte riktigt använder märkert rätt. Men en röda alakorn på produkten det gäller ost också. Ja, okay. Det ja. är svensk mjölk. Ja, okay. Om den här gamla är på paketet Då är den från Sverige Då, då vet ja. man att det då är det svensk ja. Och det mjöl. är ju ganska speciellt egentligen För att Arnaz har så jättemycket mjölkproducenter Ja eh. men vad kommer det? Är det bara en slump? Eller, eller är, är man lite Vi har mer... ganska goda förutsättningar Men sen är det en drivkraft Man ser att andra vill och eh, andra gör det Och man har kollegor och sådär så ja. blir det nog lite så Man driver varandra Men ja. sen har vi goda förutsättningar att producera gräs Men är det inte också så att man får lite mer betalt för mjölken? Eller har vi i fall fått? Man får lite mer betalt om man producerar ekologiskt ja. Det får man Men man har ju lite större kostnader också Så ja. att visst det är så mm. Ja. Men, men du, alltså varför får bonden så liten del av mjölken då? det jag, jag tror du behöver minst en timme till för ja, att alltså, reda alltså ut det är inte, ja. jag, för jag brukar mm. jag brukar ju tjassa lite med Kevin mellanåt sådär mm. och jag kan tycka att det, det där alltså det är ju så att som, som kollektiv så äger ju svenska bönder en stor del av hela av alla delar i produktionskedjan. ja det är ju riktigt det gör Eller hur va? Mm, och, och, och ändå så gnäller man att man får så jävla lite pengar. Förstår ja. alltså, alltså vad gick det fel någonstans? Ja. som mjölkbonde så tycker jag väl kanske att det, det har blivit så stort så vårt inflytande och våra svenska mervärden som man säger, det här våra ja. på bete och Sverige har den absolut lägsta antibiotikaanvändningen och så ja, det känns det, ju rätt schysst att det är också, väldigt liksom. bra grejer liksom eh, det sugs ju lite upp i alas stora så det finns danska, vi är inte, i, vi är inte i majoritet längre ja utan vi ska samordnas ah, med engelska och danska och, då blir det, det blir knivigt ibland och sen ska vi ja. ut och dumpa marknaden för latinamerikanska bönder ja, jag, jag är inte heller ordelat positiv men jag är, jag är absolut och enbart positiv till svensk mjölkproduktion <skratt> och det är som sagt alla korn gäller men ja, alla korn, kom ihåg det. Det kan inte vara så jävla svårt att komma ihåg. Nej, det är Men det intressanta tycker jag också, och det, jag, för jag har ju varit sådär att jag, jag, egentligen så skulle jag vilja, alltså skulle vi ha någon form av märkning på, på livsmedel idag så, så tycker jag det absolut viktigaste ur folkhälsoperspektiv, det är faktiskt att ange om man har tillsatt socker. Om det är extra socker tillsatt. Jag, jag, jag är så här reaktionär. Jag skiter i nyckelål och allt sånt där. Men däremot är jag jätteintresserad av att veta om hur mycket socker är produkten och hur mycket socker har ni tillsatt extra bara för att vi ska bli sugda på skiten. Mm. Men det jag läste här... och, det, det, och så där, så jag, så jag, jag har ju sagt det i hösten. Köp den billigaste mjölken. Så har jag sagt. Ja, jag ja, ja, erkänner det. Ja, ja, ja. Ja. Men, mm. men hon skrattar och så kommer mm. ju hem sådana här kravmärkta mm. grejer Men Hemskt Men, men, men det, ja, ja, verkligen. Men, det, men det, det, det, det, ganska nyligen så konstaterar man att det är helt olika dryckar. Ja. Alltså vanlig mjölk och krav. Alltså det, de in, jag trodde ju alltså, förstår du, att, alltså, ungefär som att mjölk är mjölk. Ja, alltså, det kan ju vara lite skillnad om du har ätit mycket grovfoder eller ja. inte. Det kan det vara, Absolut. Men jag tror den stora skillnaden gör man ändå just för, för miljön och, och ja, ja. de djurvälfärden och de bitarna. Det är ja. den stora skillnaden för mig. Absolut. Sen är det så mycket av den mjölken som man har fått in i marknaden idag. Den är ju pasteuriserad och HT-behandlad på ett annat sätt och den smakar ju lite annorlunda ja, faktiskt. Ja, ja. Så det är också skillnaden hur man hanterar den på mejeriet. Men sen är det också så att, att ni behöver stora arealer för att odla foder och beten. Ja. Mm. Och, och, och då, då gör vi den flugan på smällen också så att säga. Då håller vi våra marker öppna. Ja, vill man att Trano ska se ut så här med den, det landskapet som finns runt ja. så måste man ju faktiskt. Så det är det som är den förskräckliga dubbelmoralen är att man, man vill ju ha det landskapet, ja, det. man vill ställa de kraven men man köper inte grejerna som kommer därifrån ja, Så, är det. Ja, så ja. är det En moral för sig själv och en för andra Ja, det här är en vinnande koncept Det är Johan som ställde ja. frågan om det här med, om det hade någon betydelse för mycket mm. mjölk jag köpte, han frågar också Hur vet jag att det är svensk mjölk i osten jag köper? Då? Ja, det, det är också allakon där, alltså. boxhångsåt är ett alternativ det nu, kändes, anteckna, ja, ja. Jag kände att du, du kunde få behöva den, men, men allakon gäller även där Ah, Okej, okay. mm. då vet man att då är det svensk ja. mjölk i ja. osten. Men ja. hur gott det är ost då? Det är väldigt, ah. väldigt gott. Ja, alltså, mm, det är lite synd att jag är inte riktigt så utvecklad husmål så jag ysta, Men det vore ah. väldigt lönsamt för vi har med, hyfsat med kilon hemma hos oss. Alltså, ah, när de ah, sitter och ah. kör i sig ost på mm. ah. Och tänk att vi har försökt i många år liksom exportera osthygnen. Ah, men det. är liksom ingen det. som fattar. Nej, alltså, nej, det, det är små smågodis liksom. <laughs> ja, det är det. det är det faktiskt. Härligt. Men, men, Sanna, vi kan ju inte. Vi kan ju inte vi, vi, jo, jag har en kofråga till. Ja. Nu ska jag vara så här: lite så här mitt, eller Besserwisser, ja, varför, varför säger man att kon har fyra magar när den egentligen bara är en maga? Ja, det är för att bässevissa måste ha något att komma med i sådana här frågesportstävlingar när man ska ha hur många magar de har och sådär. Ja, eh, det kan man få. För det är inte magar. Alltså det, det, det är jäskammare och hudväck och delar av en magar och lite sådär. Men eh, ja. det verkar ju spexigt va? Det gör ju kon till något lite extra extravagant. Ja. Sen är det så att den första delen som inte är magen mage, vommen, ja. det är ju en oerhört viktig del av en ko. Ja, den okay. går ju att bära på miljontal som är mikrober som hjälper till med fordenedbrytningen. Ja. Så vi utfodrar ju inte kon utan hennes eh, mikroorganism. Ja, just det. Och, och det, det var när man höll på att träna mycket med hundar. Mm. Då var ju vom var ibland det finaste man kunde få tag i. Alltså. Ja, ja, det är det. Och då måste du uppacka den där lukten. Ja, packade, det ju ja okay. vom, bra, just det. Vi kanske inte ska gå in på beskrivningarna, men just lukten på vom är ganska. Ja, den är ganska häftig. Vi ja. har och sådär på ja. universitetet. Och spännande ja. med just den biten. Det var stort, ja. det bortfall på folk som svimmar. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. För jag vet Om. vi stod i packade frö sånt där mm. vet. Jag. Föll som furor liksom. Och du vet, mm. Flugorna, de, alltså, mm. ja, de packade in. Jag tror vi packade ungefär lika mycket flugor Och <laughs> ja, det är också proteinrikt. Så, ja. Mm. ja, men du. Eh, ja. Eh, Sana. Vem är Alvi? ja Det verkar som att vårt sociala Livet i Europa har fått en liten knäck Av vår vaktkalkon Vi trodde det var helt normalt att ha en vaktkalkon <skratt> uh, Vi har en kalkon Som heter Alvin Okay. han är väldigt, väldigt tjusig. Alltså, om du frågar honom själv. Ja, okay. mm. Han är alltså, okay. ja, och Det verkar som folk är lite rädda för honom. Så jag går gärna ut här med att säga att Alvin är snäll. Ja. Han, det, han är bara en show och entertainer. Ja, okay. Men, liksom, Men han har äh, några brudar då? Som han, liksom... han har två fruar. Aha. En liten okay. och tunn rufsig och en tjock och fet blank blondin. Det är ja. hans bruda. <laughs> okay. det och det kommer Alvin att få ju... några på. Ja, alla det båsa. har han. han har ja. <laughs> Alvin kör ju full show. hel och halvtimme och ibland emellan också. Det är liksom det kalkonarna gör. Uh, nej, han är väldigt intressant. Det är även en beteendevetare faktiskt frågande. Om det kan vara lönt att lägga så mycket tid på grannlåt och show när det bara är några höns och några sura kalkonhön som tittar. Mm. Men han, är, han är bara, han uppträder sju dagar i veckan. Alla dagar. Alla dagar, så. aldrig i semester. Nej. Men du, kalkoner är väl Väl, då, alltså de är ju ganska stora alltså, jag mm. vet inte, fågelskräck tror jag är mer utbredd än korskräck Ja, det tror jag väldigt. fågelskräck har jag uppföljt Jag har ju höns också, ja. men jag tycker det är riktigt obagligt just att ja. de ska flyga upp då ja, Det är klart det. att ja. Alvin han skulle ju inte kunna lyfta det är otänkbart, <laughs> men Uh, ja, han verkar sätta skräck i uh -huh. fler. För de är väl väldigt sociala? Jag vet Extremt sociala. Han har koll på allting och följer med folk som går förbi en liten bit och sånt. Det är väl det som kanske inte uppskattas <laughs> riktigt. Han uh, är väldigt trevligt Han ser också jätteintressanta om man är intresserad av djurbeteende. Ja, uh, uh, eller hur va? Och, alltså vilket uh. socialt spel. Ja, uh, det har de. Jättespännande uh. faktiskt. Mm. Uh. Och äggen är inte helt dumt i heller. Nej, det är mycket ba... mat, hör du. Ja. Det är det. Men om bara våra höns förstod frihet under ansvar eh, och låg äggen där vi hade tänkt så hade det blivit mycket mer ja, eller hur, enklare att få Men du, som koexpert, då mm. åker du runt då. För du hjälper, du hjälper folk med att förstå vad kor säger. Ja, eller, lite... Är du en där hon som pratar med kor? Ja, visst. Jo, det är... Eller visst, koviskare. Eller vad heter Precis. Det? Nej. Nej, egentligen det, det är lite grann av, av en bluff det här. För att så alltså, jag... Jag kan en del om kurs naturliga beteende och hur de ska funka. och så där. Men sen så ser det att jag har lärt mig av alla bönder jag har träffat på de här kurserna. Ja, så okay. egentligen är det kanske de som har lärt mig. Men det finns otroligt mycket kunskap hos gamla djursköta och lantbrukare. Ja. Vad som funkar inte. Sen har jag blivit lite förledda till det här med att eh, ha tekniska lösningar. och ja. så, där. Eh, så jag samlar på mig en del kunskap. Och så har vi kurser och kurser för lantbrukare. Och så ser man hur man kan ändra små saker i en stolaggård. Eller ändra skötsel för att få korna. Och ja. lite bättre. Är mm. Men, för för det är ju, dessutom, alltså det är ju ganska kraftfullt man, man, alltså man kan ju bli skadad ja. hur, va? Det, det är ju mm. stora djur ja, det kan man Och flockdjur mm. liksom, som, som äh, reagerar ja. på saker är ju inte att leka med alltså. Nej alltså säkerhetsaspekten är ju väldigt viktig också att man, och just är det är ju det här mycket att inte be dem om någonting som är tvärt emot Ja ah, just det, för de, de kastar var, dem sig ne, bakåt ne, alltså neofober. Nej ju nej förbi, förbi allt på ett nytt ord då. Du kan tänka dig köpa ett öppet kontorslandskap när man gör något skalet och alla liksom blir. Och vägen då 600 kilo som en coyote. ja, ja då blir ja, det, det, det. man feger. Ja, väger de mm. 600 kilo som en coyote. Och ja, minst skulle jag säga. Ja. Men du, men ibland ser man kor med här enorma djurar, djurar, djur, djurar. Djur. Djurar, mm. då då vet då ah, då ska då, man. Då ska du nog ringa. Eh, <laughs> då ska någon... man stoppa med så här glasburk ja, och att dem med såna glasburar Nej, men, alltså, hur, är det som hos, hos människor att en del är lite mer välhängda? Eller, eller hur? Ja, därför har det gått till, till det bättre så att de får mi mindre djur som hänger bättre. Det ja, var ju ja. själv att det är sådana här insatt ja. uttryck som man inte ja. slänger sig med. <laughs> Men det är lite olika Men det är ju inte så att det är mer i mjölk i ett Nej, det, alltså Utan Man avlar liksom för att de ska vara lite mindre och hänga bra så att korna kan röra för jag vet, sig Förr så. tyckte jag man kunde se liksom att de nästan hade en BH Ja eller, men liksom, det är precis mm, Jo men det förekommer liksom fortfarande ja. men, men där har man fått lite bättre styr på utseendet på korna så, men visst är det ju jättestor individuell skillnad hur de ser ut. Va, vad heter dina kor? Heter de liksom B7 och sådär? Ah, nej, det, det är ett särskilt system där. Alla kor har ju ett efternamn och det är ju ett sånt här kornamn som Rosa och Nora ah, och Vera. Ja. Så alltså det är släktnamnet. Men sen okay. tilltalar vi ju ofta korna med deras nummer. Aha, okay. Alltså de heter 636- det Jaha. låter ju kanske konstigt och opersonligt, men för oss är ju siffran ett namn. Jaha, varför? Sen har vi ju vissa då sådana där som har namn. Och när man har barn så är det ju särskilt många som får lite skumma ah, ja, ja, ja. namn och egna ja, klart, namn och ja. Vilket är det skummaste namnet ni har då? Alltså, vi hade en kovidigt länge som var väldigt bra, väldigt speciell. Och hon föddes på julafton. Okej. Okay. Så hon hette Jesusbarnet. <laughs> Nej! Eh, och det var en fantastisk kreatur det där. Uh, ja. Nu kommer du förklara det på nästa möte i bygg- och miljönämnden Ja, uh, uh, uh, jag vet alltså det, känns lite, det bästa var nog hon lite Brownie Det är lite bättre Hon var hon hon, brun då Hon sett, då. ser ut. Hon är mörkbrun och lite speciell Det är vår bästa gamla kor så att Vissa har sådana speciella namn, men annars är siffran Det är tilltalsnamnet ah, okay. som ah, vi okay. pratar ah, okay. om och Vi känner alla våra kor och, Namnet är Aha. liksom. Och så ja. och så och det det som vi kallar för för namn det är efternamnet. Ja, det är efternamn. Ja, förstått. Alltså. Mm. Mm. Sådär. Akkuvalad ah, med. Jag har lagt med gör mycket. Jag tror ja. att jag jag är inte fullt lika rädd för kollängen, cool jag tror. Ja, det tycker jag inte du ska vara. Bra. Men nu tiden bara rusar. Mm. Nu måste vi spela pestlekolor. Cool, det funkar så här, ja. Sanna. Det är fem omgångar. Du kan, vinna, du kan vinna en hel kasse från lantmännen med, med stängselstolp. Nej, ära säger vi. Ära, ära. Vi tar ära. En fel säsong för stängselstolp. Ja, eller hur va? Ja. ja Det blir ära. En kasse från lantmännen med, fylld med ära. Uldeborg. Kravodlad ära dessutom. Uldeborg. Dagen till ära. Mm. Ja, är du med? Ja, jag är med. Morgon eller kväll? Kväll. Ja, då är det ingen poäng. Det här är en morgontid. Det trodde man ju annars att mjölkbonden skulle säga morgon. Men, äh, det, men roboten löser vi det Vi kör med sånt gå går upp mitt i natten, men inte ah, okay. så tidigt morgon. Ja, just det. Mm. För det är ny teknik och sådana saker som ja, blir pakt till Ja, mm. ah, det är häftigt alltså. Ja, men du får, du får ändå inget... Äh. Mellan eller lätt? Eh, mellan. Okej, okay. alltså inte lätt alltså. Nej, nej. Ja, ah, ah, ah, ah, men då får du får poäng för det. Ja, tack. Ah, eh, hur känns det? Ah, nu, nu börjar jag känna att det går uppåt här. Ah. Ah. Sommar eller vinter? Sommar. Ja, ja självklart. så alltså, hade du sagt vinter Verkligen. då hade jag avslutat det. Ja, ja, ja, ja, Jag ska ha en farm i Afrika när jag blir ah. stor. Mm. Ah, men vad bra. Då kan kan inte få komma och jobba på kol eller något sånt där. Mm. Perfekt. Hoppning eller drömstyr? Jag skulle önska alltså kan jag säga, hoppning men jag blir för gammal och feg. Så, alltså, så jag gör, om jag sa det. Men snart ska jag kommer hoppa igen. Ah, okay, Herregud, ah. det kommer ah. gå fort. Men det var, var det, det som gällde när du var... Nej, nah, det har nog varit blandat. Men ah. hoppning är ju liksom den ultimata adrenalinkicken. Eller hur mm, ah. Så är det. Ah, det får du absolut rätt för. Du hade nog fått rätt för dressyr också, tror jag. faktiskt. Tack. Men, så bonde eller lantbrukare? Jag, jag tycker bonde är vackert. Ah, visst det är det vackert? Jag har inga ah. problem med det alls. Ah. Jag tycker det. Uh, nej, det är ett fint, fin benämning. Mm. Ja, men, grattis, mm. du har vunnit kassan. <laughs> nej, men det var super. Tur gick bara på slutet. Ja. Sanna Solskog, stort tack för att du mm. tog av din tid och besökte oss på Fredagsfrallan. Uh, mur, mur. Ja, mur, mur. tack för att du fick komma. Så, så, så. Och ni där, där ute, har ni en riktigt skön fredag och en härlig helg? Och har ni ingenting att göra på söndag så åk till Östra Tolsta kyrka för där uppträder Sångarbröderna en välgörenhetskonsert för eh, insamling för, eh, ro för livet. Och de pengarna kommer gå till forskningen runt tjock cancer, en av våra vanligaste cancerformer faktiskt. Och dessutom som ett inslag i själva koncernen så kommer en forskare från Linköpings universitet och berättar om vad pengarna kommer att användas till och vad pengarna används till. Och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Om man dricker en liter mjölk om dagen i 1200 månader så blir man 100 år. Sköt om er, ha det bra, hej! Rena Stallan med Jan Hornbo. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM.